Маленька дівчинка великий захват. Дехто з недосвідчених, що теж ніколи не бачили генералів, трохи вагаються, боячись, щоб новою вигадкою не зіпсувати такого вдалого спільного витвору. Тому й запитують вони, тому й мають у відповідь. А от того сталого генерала з бантами, що був у кіні. І байдуже, як там інші, але дівчинка вже знає, що саме мусить являти собою цей генерал. Хоч по правді, в кіні генералів вона собі не пригадує. Дівчинка тільки знає, що це якась дуже серйозна, цікава небуденна постать. І цього досить. Отже, тепер цій новій роботі що найбільше уваги Щонайбільше старанності, з якою надзвичайною обережністю підстругує вона тріскочкою сніг, щоб надати йому форми чобіт, з якою великою дбайливістю підліплює вона додаткові клаптики, щоб руки скидалися на справжні руки з якою невірою виконує вона накази інших верховодів, що звідусіль обліпили постать і тремтять у напруженій творчості. Егеж, маленька дівчинка, великий інтуїт. Робота, звичайно, досить клопітна і затяжна. Але робота ця, мабуть, дає прекрасні наслідки. Справляє велике враження, бо все довкола геть принишкло, і навіть ті, що не беруть близької участі, а їх більшість, стоять у мовчазному напруженому чеканні. Нарешті все скінчено. І, довершуючи витвір, на генералову голову урочисто накладається темно-синього кашкета, просто горщика, що його миттю принесено з чорних задвірків. Тоді всі відходять на певну відстань, щоб добре поглянути. І подивам, захопленню, радості немає меж. От вигуків, сміху, оплесків здригається весь цей куток. Погляньте, бо великий, важкий, з руками й ногами, в чоботях, в паскові, що до нього причеплено шаблюку, з гудзиками на всі груди, з бантами, з довгими вусами, зубастий, сердитий, страшний, справжній генерал. Здається, що він от-от зірветься зі свого місця і шугне по дворі. А вже ж він мусить побігти. Він як живий. Що ж тоді буде? Що ж тоді буде? І раптом, ніби у відповідь на це загальне мовчазне запитання, летить просто в генерала чиясь нетерпляча бистра сніжка. Загальний сміх, похвальні вигуки, і всі, ожвавившись, готові ту ж мить зробити те ж саме. Але один із найстарших поспішно застерігає і спиняє розбурхані пристрасті. «Стривайте! Ми зробимо інакше!» Ми його розстріляємо. Що він сказав? Що це значить? Як це? А ватажок, одразу запалившись, уже формує бойову колону і береться до попередньої муштри. Що ж це значить? Знищити генерала? Знищити витвір, на який покладено стільки дбайливості, праці й часу? «Знищити те, що навряд чи вдасться так гарно зробити вдруге?» «Ні! Це неможливо! О, ні! Маленька дівчинка на це не пристане! Ні за що в світі! Ні!» «Маленька дівчинка – великий консерватор!» Як бачите, вона поспіхом умовляє не робити руйнації. Вона поспіхом просить, і до неї вже дехто починає прилучатися. Та, як бачите, їй не щастить. Її просьби аж ніяк не впливають на більшість. І вона, ладна, з пересердя навіть заплакати. Вона, бо вже встигла звикнути до цього витвору.